«Відкрий скриню!» Логін відчував сумніви людей довкола себе. Бачив тривогу на їхніх обличчях у тому, як вони тримали зброю, і не ставив їм це на карб. «Можна бути безстрашним на власному порозі, зіткнувшись з ворогами, яких розумієш. Але якщо тебе перевезуть за багато миль через солоне море до незнайомих місць, які тобі навіть не снилися, то лякатимешся кожного порожнього входу. А таких тепер було страх, як багато». Місто Білих Веж, у якому Логін бігав за першими з-поміж магів, зачудований розмірами його будівель, дивовижністю його людей, самої по собі кількістю перших і других, обернулося на лабіринт почорнілих руїн. Вони скрадалися безлюдними вулицями, у бабіч яких стояла величезні кістяки, вигоріли в будинків, штрикаючи небо обвугленими кроквами. Скрадалися безлюдними площами, всіяними уламками і засипаними попелом. Весь час було чути примарне відлуння звуків бою, Поряд, невіддалі, зусібіч. Вони не наче пробиралися крізь пекло. «Як тут битися?» – прошепотів шукач. Логін сам хотів би знати відповідь. Вони вже сто разів билися у лісах, у горах, у долинах і знали, які там правила. Але тут... Він нервово окинув поглядом порожні вікна і двері, купив палого каміння, як багато схованок для ворога. Логін міг лише прямувати до будинку творця і сподіватися на краще. Що станеться, коли вони туди дійдуть, він не знав, але здавалося, що можна не сумніватися, без крові не обійдеться. Найпевніше, добром це ні для кого не закінчиться, та річ у тім, що він наказав іти, а передумувати – це єдине, чого ватажкові робити не можна. Тепер гамір бою ставав дедаль гучнішим. Від смороду диму та гніву йому щіпало в носі та шкрябало в горлі. Шерохатий метал меча-творця норовив вислизнути і зі спітнілої долоні. Логін ішов нижком, сильно пригнувшись до землі, долаючи купу уламків і минаючи розтрощену стіну. Одну руку він завів за спину, розправивши долоню. Це означало йдіть обережно. Наблизився до краю і зазирнув за нього. Просто попереду здіймався агріонт, чорніючи великими стінами і вежами на тлі білого неба. Вони ж були відзеркалені в рову внизу. Біля води зібралося багато людей, які юрмалися на бруківці всюди, куди сягало Логінове око. Не треба було бути розумником, щоб усвідомити це гурки. До бійниць летіли стріли з луків, а тоді донизу летіли стріли з арбалетів, які відскакували від бруківки і застрягали тремтячи в дерев'яних ширмах. Менш ніж за 30 кроків вони вишукувалися в шеренгу, ставши обличчям до центру міста. Гарно, акуратно шеренгу, наїжачену з у бабіч високого знамена, на якому мерехтіли золоті літери. Сувору шеренгу з суворих бійців із доброю зброєю і добрими обладунками – Геть не таких, як оте сміття, з яким вони зіткнулися за стінами. Логінові думалося, що криками цю компанію нікуди не зсунути. Ну хіба що просто на нього. «Ого!» – сказав собі підносиш шукач, стиха підійшовши туди. За ним з'явилися ще кілька північан і розійшлися біля входу на вулицю, дурновато роззираючись довкола. Логін помахав йому рукою. «Можливо, краще не мозолити нікому очей». Офіцер посеред шеренги гурків крикнув щось своєю грубою мовою і показав у їхній бік вигнутим мечем. Забрещали обладунки, бійці наставили списи. «От лейну!» – процідив Логін. Гурки пішли вперед, швидко, проте впорядковано. Ціла купа, до того ж неїжачена ясним, гострим, смертоносним металом. Коли тебе атакують, варіантів всього три – тікати, стояти або атакувати самому. Втеча це зазвичай непоганий вибір, але, зважаючи на те, як почувалися решта хлопців, вони, якщо кинуться навтяки, то не зупиняться, доки не попадають у море. Якщо вони залишаться, всі як один спантеличені та змучені після ходіння містом, то цілком, ймовірно, зламаються. Тоді дехто загине, а решта не забуде нічого. Тож залишався тільки один варіант. Тобто обирати було ні з чого. Дві атаки за один день – це хріновий талант. Але плакати над цим безглуздо. Треба дивитися реально на такі речі. Логен побіг. Не туди, куди хотів, а вперед. Вибіг із-поміж будівель і помчав бруківкою дорогу. Він не надто замислювався, чи біжить хтось за ним, бо був зайнятий. Кричав і розмахував мечем. Перший побіг убивати. До як за старих часів. Годящий кінець для кривавої дев'ятки. Із цього, можливо, вийде гарна пісня, якщо хтось завдасть собі хлопоту підшукати для неї мелодію. Він зціпив зуби, чекаючи на страшне зіткнення. А тоді з будівель ліворуч висипала юрба вояків Союзу, які теж волали, мов дурні. Атака гурків зупинилась, їхня шеренга почала розпадатись, а списи насамовита загойдалися, коли бійці повернулися до нежданої загрози. Несподівана підмога Делбі. Союзники врізалися в кінець шеренги, завиріщали й заревели бійці, метал забрещав об метал, заблищала зброя, почали падати тіла. А Логін провалився у вир всього цього. Прослизнув повз чий схидкий спис, замахнувся на гурського вояка, промазав і вдарив іншого так, що той аж закричав, а по його кольчузі забулькала кров. Врізався плечем у третього і перекинув його на спину. Наступив йому на щелепу і відчув, як та тріснула під його чоботом. Гурський офіцер, який очолював атаку, стояв усього за крок від Логіна, змичайно поготові. Логін почув, як позаду тенькнула тятів лука, а тоді стріла влучила в офіцерові мало не у ключицю. Він судомно вдихнув, щоб закричати, і розвернувся вбік. Логін розрубав йому обладунки ззаду, залишивши глибоку рану, і в повітря підскочили краплини крові. Війці вгризлися в залишки строю довкола нього. Держак одного списа зігнувся і зламався, сипанувши трісками в обличчя Логінові. Хтось зовсім поряд заревів так, що у нього загуло в ухах. Він рвучко повернув голову і побачив, як один Карл у вічій здійняв руку, а тоді в неї врізався вигнутий меч, і від руки відлетів великий палець. Логін рубанув по обличчю гурського солдата, який махав тим мечем. Важкий клинок меча творця влучив йому в щоку і розтрощив йому череп. У нього стрімко штрикнули списом. Логін спробував крутнутися вбік і охнув. Вістря списа просназнула йому під сорочку і черкнула по правому боку, залишивши в нього під ребрами холодну риску. Чоловік, який тримав списа, незграбно сунув на нього, рухаючись надто швидко, щоб зупинитися. Логін прохромив його просто під нагрудником і, мимоволі, кліпнув йому в обличчя. «Вояк Союзу!» – з пасмами родої рослинності на щуках. Чоловіга нахмурився, спантеличився, побачивши ще одне біле обличчя. «Що?» – прохрипів він, хапаючись за Логіна. Логін відірвався від нього, притиснувши одну долоню до боку. Там було мокро, він замислився, що зробив із ним спис. Легенько зачепив, чи повністю проштрикнув. Замислився, може, його вже вбито, йому залишилося всього кілька кривавих секунд. А тоді щось ударило Логіна в потилицю, і він захитався, заривів, не розуміючи, що відбувається. Кінцівки в нього були земляні. Світ захитався з боку в бік, повсюди в ньому летіли грудки землі і леза. Він рубанув по чомусь і хвитснув щось іще. Зачепився з кимось, вишкіривши зуби, звільнив руку і незграбно дістав ножа, вколов когось у шию. Полалася чорна кров. У його вухах ревіли і гуділи звуки бою. Повз Логіна нетвердо пройшов чоловік, у якого повисла частина обличчя. Логін міг зазирнути з боку в його понівечений рот, із якого випадали часточки зубів. Рана на боці палала й палала, висмоктуючи з нього дихання. Від удару по голові в черепі загупав пульс, а розпливчастий світ захитався з боку в бік. Рот наповнився солоним металевим смаком крові. Логін відчув, як хтось торкнувся його плеча і насилу розвернувся, вишкіривши зуби і міцно обхопивши пальцями руків'я клинка творця. Шукач відпустив його і підняв руки. «Це я! Це я!» Логін бачив, хто це. Однак тепер меч тримала не його рука, а кривава дев'ятка не бачив нічого, крім роботи, яку потрібно виконати. «Яке цікаве стадо зібрав цей калічний пастер!» За глоктою безлюдними провулками Агріонта йшли дві дюжини лже практиків на чолізі самовдоволеним нікому коскою, горизвісним солдатам удачі. «Усі мої надії довірено найненадійнішій людині в світі!» Один із найменців тягнув за собою на мотузці очільника Гойла, який йшов, спотикаючись, зв'язаний з кляпом у роті. «Він наче веде на прогулянку пса, який не хоче гуляти!» Серед них і човгала Ардівест у білій сукні, заляпаній брудом, із каналізації та кров'ю кількох чоловіків. Її обличчя спотворювали дедалі темніші синці та змучену млявість. Поза сумнівом річ у тих кількох жахіттях, які вона вже бачила сьогодні. Весела прогулянка Агріонтом слід за єдиним калічним очільником інквізиції. Веселий танець до пекла під звуки далекого бою. Раптом Глок та хитнувся і зупинився. Арковий вхід поряд із ним вів на площу маршалів, і весь її обшир із якоїсь незрозумілої йому причини був засипаний тирсою. Посеред цього жовто-білого простору стояв і чекав перший з поміжмагів, якого цілком можна було впізнати навіть із такої відстані. Поряд із ним була темношкіра жінка, яка мало не втопила глоктовування. Запевняю, це двоє людей, яких я люблю більше за всіх на світі. «Бояс!» – процідив глокта. «Зараз не до цього!» Коска схопив його за лікоть і потягнув геть, і перший з боміжмагів із його набурмосаною супутницею зник із поля зору. Глокта пошкандибав далі вздовж вузького провулка, скривився, опинившись за рогом, і зрозумів, що дивиться просто в обличчя своєму давньому знайомому джезалові дан лютару «Чи правильніше сказати Верховному Королю Союзу? Яка болюча честь для мене!» «Ваше величносте, промовив він, опустивши голову. Його шию пронизав напрочат неприємний біль. Коска, який саме з'явився поряд, екстравагантно вклонився і потягнувся до свого капелюха, щоб зірвати його з голови. Він зник. Найменець вінувати знизав плечима і смикнув себе за масну чуприну. Лютар насупився на глокту, а тоді на кожну людину в цій дивній компанії не та з'являлася. Позаду королівського почту начебто промайнула якась постать. Чорно-золота мантія серед начищеної сталі. «Невже це...» «Наш давній друг Верховний Суддя. Але ж він, звісно, вже пошматований і заморожений». Тут із-за рогу причовгала Арді. У Лютара округлились очі. «Арді? Джизалю?» Вона явно була вражена так само, як він. «Тобто...» А тоді повітря розірвав колосальний вибух. Мідлвей була не така, як колись. Вест і його штаб їхали на північ у приголомшеному мовчанні. Копи їхніх коней вистукували по розтрісканій дорозі, на голих кроквах вигорілого будинку, цвірінькав якийсь жалюгідний птах. Хтось у завулку верескливо кликав на допомогу. Із заходу досі долонали нечіткі звуки бою, наче десь у долині тривало гамірне спортивне змагання. Тільки таке, де переможців немає. Центром міста промчав вогонь, обернувши цілі масиви будинків на почернілі каркаси, дерева на сірі клешні, сади на ділянки висохлого слизу, Додалося там лише трупів, трупів усіх мастей і розмірів. Чотири кути обернулися на бійню, всіяну різним огидним сміттям війни. Оточували її сплюндровані рештки найвишуканіших будівель аду. Поряд були розкладені довгими рядами на запорошеній землі поранені, що кашляли, стогнали, просили води, тим часом, як серед них безпорадно ходили закривавлені хірурги. Кілька похмурих солдатів вже складали мертвих гурків безформними стосами купами з переплетених рук, ніг, облич. Наглядав за цим високий чоловік, що зціпив руки за спиною. Генерал Крой, який завжди швидко наводив лад. Його чорна форма була обмазана сірим попелом, а на одному його зап'ястку тиліпався порваний рукав. Напевно, бої були по-справжньому люті, якщо вони позначилися на його бездоганному зовнішньому вигляді. Однак на те, як він віддав честь, це не вплинуло. У нього не могло б вийти краще, навіть якби воно стояло на плацу. «Яка ситуація, генерале?» «Лорд-маршал, в центральному районі запеклі бої. Наша кавалерія прорвалася сьогодні вранці, і ми заскочили їх зненацька. Тоді вони пішли в контратаку, поки ми чекали на піхоту. Присягаюся, цей замучений клаптик землі з десяток разів переходив із рук в руки. Але тепер чотири кути наші. Вони завзято б'ються за кожну п'ять землі, та ми відтісняємо їх до стіни Арно. Ану погляньте!» Він показав на кільках гурських знамен, спертих на піврозвалену кладку. Золоті знаки на них виблискували посеред сірої руйнації. Вони гарно стоятимуть посеред будь-якої віталії, Геш, сер? Вест мимоволі перевів погляд на групу поранених, що стогнала й хиталася попід стіною внизу. Хай вони принесуть вам радість, а гріонд. На жаль, новини звідти не такі добрі. Ми завзято на них наступаємо та гурків багато. Вони досі повністю оточують цитадель. Наступайте завзятіше, генерале. Крой знову швидко віддав честь. Так, сер, ми їх зламаємо, не переймайтеся. Можна запитати, як справа генерала Полдера в доках? Доки знову в наших руках, але генерал Полдер мертвий. Запала тиша. Мертвий? Кройве обличчя смертельно зблідло. Але як він? Щось загуркотіло, наче грім на відстані, і коні схарапудилися, згирили копитами землю. Вест, Крой та їхні офіцери всі як один повернули обличчя на північ. Там, де над вершинами почернілих руїн на краю площі, високо над Агаріонтом здіймалася величезна маса пилу. Яскравий світ закрутився і запульсував, сповнившись прекрасної пісні бою. Чудового смаку крові, вишиканого і благодатного смороду смерті. Посеред нього, що найбільше на відстані витягнутої руки, стояв і стежив за ним маленький чоловічок. Підійти так близько до кривавої дев'ятки? Напрошуватися на смерть, так само, як увійшовши в палаючий вогонь, благати про смерть, вимагати її. Щось у його загострених зубах видавалося знайомим. Якийсь давній нечіткий спогад. Але кривава дев'ятка відігнав його. Скинув із себе, потопив у бездонному морі. Для нього не важило, ким є люди і що вони зробили. Він був великим зрівнювачем. І перед ним усі були рівні. Його цікавило лише перетворення живих на мертвих. І цю добру роботу вже давно пора було розпочати. Він здійняв меч. Земля затрусилася. Він затучився, і його накрило великим шумом, який роз'єднав мертвих і живих, розколов світ навпіл. Він відчув, як від цього шуму у нього в черепі щось обірвалося. Загарчав, підвившись, високо здійняв клинок. От тільки рука в нього не рухалася. «Зараза!» – прогарчав кривава дев'ятка. «От тільки полум'я вже начисто вигоріла». На шум повернувся Логін. Зі стіни Агріонта за кількасот кроків від нього здіймалася величезна хмара сірого диму. Високо-привисоко -високо над нею злетіли закрутившись порошинки, що лишали в небі вигнуті дугою сліди з бурого пилу, схожі на мацаки якогось величезного морського чудовиська. Одна, здавалося, досягла найвищої точки просто над ними. Логін дивився, як вона падає. Спершу вона скидалася на гальку. Коли ж поволі наблизилася, до нього дійшло, що це шмат кам'яної кладки завбільшки звіз. «От лайно!» – сказав мовчун. «Що ще було тут сказати?» Той шмат врізався в бік будівлі просто посеред бою. Будинок вибухнув і від нього на всі біч розлетілися понівечені тіла. Одна зламана колода зі свистом пролетіла повз шукача і плюхнула врів. Коли Логін кинувся на землю, йому в потилицю полетіли колючі крихти каменю. Дорогою пронеслася хмара задушливої землі. Він мало не виблював і прикрив лице однією рукою. Невпевнено підвівся, скориставшись мечем як милицею, довкола хитався запорошений світ. У вухах досі дзвонило від того шуму. Логін не знав до стоту, хто він такий, а тим паче де він. Біля рову бій зійшов на нівець. Бійці кашляли, витріщалися, вешталися в мороку, змішалися між собою безліч тіл, північан, гурків, союзників. Логін побачив, що на нього дивиться темношкірий чоловік з запорошеним обличчям, по якому тече кров і поріза над оком. Логін здійняв меча, гортанно заривів, спробував атакувати та хитнувся в бік і мало не перекинувся. Гурський солдат кинув спис і дриманув у морок. Пролунав іще один оглушливий вибух. Цього разу ще ближче, десь на заході. Раптовий порив вітру, шарпнув Джезаль за волосся, вкусив його за очі, задзвеніли мечі в піхвах. Бійці подивилися вгору і їхні обличчя обм'якли від шоку. «Треба йти!» – пискнув Горст і міцно взяв Джезаля за лікоть. Глокта і його поплічники вже тікали брукованим провулкам так швидко, як тільки міг кульгати очільник. Арді озирнулася через плече, вирячивши очі. Сривайте. Побачивши її в такому вигляді, Джизаль раптом відчув болючу тугу. Думка про те, що вона опинилася в лапах того гидного каліки, була майже нестерпна, але горста це геть не цікавило. То палацу, ваше величність." Він повів Джизаля геть до парку, навіть не озирнувшись, а за ним загриміла решта королівської охорони. Шматочки каменю почали відбиватися від дихів навколо них, відскакували від дороги, відлітали від обладунків лицарів тіла. «Вони йдуть!» – стиха промовив Маровія, похмуро дивлячись у бік площі маршалів. Ферро сіла навпочепки, затоливши голову руками. Страхітливе відлуння досі відбивалося від високих білих стін. Із неба впав камінь завбільшки з людську голову і розбився об землю за кілька кроків від неї. По блідій тирсі розсипався чорний щебень. В десятеро більша брила пробила дах однієї будівлі, з її розбитих вікон і з дзенькатом полетіло скло. Із вулиць на площу виринали сірі хмари пилу, гамір поступово вщух. Рукотворний град прогримів і припинився. Залишилася тільки гнітюча тиша. Що тепер? Загарчала феро на бояза. Тепер прийдуть вони. Десь на вулицях щось загриміло, закричали люди, а тоді раптом урвався чийсь протяжний зойк. Бояз повернувся до неї, нервово ворушачи щелепою. Коли почнемо, не рушай з місця, ні на волосину. Коло ретельно зосереться на своїй роботі, магу. Я засереджуся. Відкрий скриню, феру. Вона встала, насупившись і потираючи пальцями об пальці. Медсферу відчувало, після відкриття скрині Воротя вже не буде. «Негайно!» – гаркнув Баяс. «Негайно, якщо хочеш помститися!» «С -с Однак Воротя їй уже давно не було. Вона сіла на навпочебки і поклала руку на прохолодний метал кришки. Темний шлях – це єдиний можливий вибір, і так було завжди. Вона знайшла прихований засув і натиснула на нього. Скриня безшумно розчахнулась, і всередину Ферру засочився, а тоді полився той дивний захват, який відтак накрив її хвилою і зупинив її дихання. У середині сім'я, покладене на металеві завитки, тьмяна, сіра, нічим не примітна грудка матерії. Фера обхопила його пальцями. Вийняла зі скрині важке, мов свінець, і холодне, мов крига. «Добре». Однак Баяз, спостерігаючи, за нею кривився. Лице в нього перекусилося від страху та огиди. Феро простягнула сім'ю йому, і він сахнувся. На чолі в нього виступили намистинки поту. Не наближайся. Феро різко закрила скриню. Двоє союзних вартових у повних обладунках саме заткували на площу, затиснувши в руках важкі мечі. У їхніх руках відчувався страх, неначе вони відступали від якоїсь армії. Та за ріг зайшов лише один боєць. Чоловік у білих обладунках, оздоблених візерунками, із блискучого металу. Його смагляве лице було молоде, гладеньке і прекрасне, зате очі здавалися старими. Фера вже бачила таке обличчя на безплідних землях біля догоски. Пожирач. Двоє вартових кинулися на нього разом, один із пронизливим бойовим кличем. Пожирач спокійно відбився від їхніх мечів і раптом метнувся вперед невиразною плямою, а тоді схопив одного з союзників, безтурботно змахнувши розкритою рукою. Рука, лунко бомкнувши, погнула воякові щит і нагрудник, а тоді здійняла його в повітря, поки він борсився. Тілов'яга із хрускатом упав кроків за двадцять від того місця, де стояв, і покитився, залишаючи на блідій тирсі темні сліди. Безвільно зупинився неподалік феру, викашляв чималу порцію крові і завмер. Другий вартовий позадкував геть. Пожирач глянув на нього із сумом на бездоганному обличчі. Повітря довкола нього трохи замерехтіло, меч вартого забріщав об землю, сам чоловік протяжно заквилив і схопився за голову. Та вибухнула, засипавши стіни білої будівлі, перейти ним шматочками черепних кісток і плоті. Безголовий труп повалився на землю. Запала тиша. «Ласкаво просимо до Агріонта!» – крикнув Баяс. Погляд Феру привабив раптовий порух. Високо вгорі по одному з дахів промайнула постать у білих обладунках. Перескочила через начебто нездоланну широко на наступну будівлю і щезла з поля зору. Внизу на вулиці визирнула стіні на площі якась жінка, вдягнена у блискучу кольчугу. Гойдаючи стегнами, покрокувала вперед із щасливою усмішкою на бездоганному обличчі. В одній руці вона легенько тримала довгий спис, перековтнула і міцно обхопила сім'я рукою. За нею обвалилася частина стіни, і на площу попадали кам'яні блоки. У нерівний пролом вийшов здоровезний чолов'яга з великим дерев'яним дрючком у руках, оббитим чорним залізом. Його обладунки і довга борода були вкриті порохом. За ними йшли ще двоє – чоловік і жінка із такою самою гладенькою шкірою, такими ж молодими обличчями і такими самими старими чорними очима. Ферро похмуро окинула їх усіх поглядом і витягнула меч. Той зблиснув холодним металом. Користі від нього, може, і не буде, та те, що вона його тримала, якось утішало. «Вітаю вас усіх!» – гукнув Бояс. «Я чекав на тебе, мамуне!» Перший спойм між пажирачів, нахмурившись обережно, переступив безголовий труп. «А ми на тебе!» Із дахів будівель злетіли білі постаті і з глухими звуками опустилися, згрупувавшись на площу. А тоді випрямилися. Чотири постаті по одній на кут. «А де та потайна тінь, Юлвей?» «Він не мав змоги бути з нами!» «Захарос!» Застряг на зруйнованому заході, намагається зцілити труп пов'язкою. «Конейл?» Надто закохана в себе колишньо, щоб хоч раз замислитися про перейдешнє. «Отже, ти врешті зостався сам самісінький, якщо не брати до уваги цього». Мамон перевів порожній погляд на Феру. «Вона дивна». «Так, і надзвичайно непроста, але з неї можна мати користь». Феру набурмосилася і не сказала нічого. Якщо треба щось казати, то вона вміє говорити мечем. Ну, байдуже, бо я знизав плечима. Все одно своїм найкращим порадником я завжди вважав самого себе. А який у тебе вибір? Ти зруйнував власний орден своєю гординєю, нахабством і жадобою влади. Показалися нові постаті, що виходили з-за дверей, довкола площі, чи спішно крокували з вулиць. Деякі походжали гордовити, як лорди. Деякі трималися за руки, мов закохані. Влада, це єдине, що коли-небудь тебе цікавило, а в тебе не зосталося навіть цього. Перший з поміж магів і останній. Схоже на те. Хіба це тебе не тішить? Це не приносить мені задоволення, Баяза. Це необхідно зробити. А, праведний бій, священний обов'язок, може навіть священна війна. Я гадаєш, Бог усміхатиметься, споглядаючи твої методи? Мамун знизав плечима. «Бог усміхається, споглядаючи результати!» На площу висипали нові постаті в білих обладунках і розійшлися по її краях. Рухалися вони з безтурботною грацією, з невимушеною силою, з безмежною зухвалістю. Ферро на Бурмосина оглянула їх, міцно тримаючи сім'я на одному стегні і демонструючи меч на другому. «Якщо ти маєш план, – проциділа вона, – його, можливо, час застосувати!» але перший з-поміж магів лише дивився, як їх оточують. Із боку його обличчя сіпалися м'язи, а його долоні стискалися і розтискалися по боках. «Шкода, що сам Калул не зміг навідатись, але ти, я бачу, привів із собою кількох друзів». «Сотню, як і обіцяв. Деякі, таких небагато, мають інші завдання в місті. Передають, що їм шкода, але більшість з нас прийшли сюди для тебе. Таких більш, ніж достатньо». Пожирачі не рухалися. Вони стояли обличчями до середини, розійшовшись великим кільцем у центрі якого був перший з поміжмагів. Ферру Малджин, звісно, не відчувала страху. Проте шанси в них були кепські. «Дай мені відповідь на одне запитання», – промовив Мамун. «Оскільки ми дійшли до кінця, чому ти вбив Джовенса?» «Джовенса? Він сподівався зробити світ кращим за допомогою усмішок і добрих намірів. Добрі наміри не дають нічого, а світ не стає кращим без бою. Кажу тобі, я нікого не вбив. Бояз скосив погляд на феро. Очі в нього тепер гарячково сяяли, а шкіра голови блистіла від поту. Але яке значення має, хто кого вбив тисячу років тому? Важить те, хто загине сьогодні. Це правда. Тепер ти нарешті постанеш перед судом. Коло пожирачів неквапливо, дуже неквапів почало стискатися. Вони всі, як один м'яко, ступали вперед, тихенько насуваючи до середини. Перший, з поміж магів, безрадісно всміхнувся. «Ого, мамуне, суд тут дійсно станеться, можеш не сумніватися. Магія витекла зі світу. Моє мистецтво, тінь себе колишнього. Але ти, поки об'їдався людським м'ясом, не забув, що корінь влади це знання. «Високого мистецтва я навчився у Джувенса. Творення перейняв від Канедіаса». «Щоб перемогти нас, тобі знадобиться дещо більше». «Звісно, для цього мені потрібні темніші ліки». Повітря довкола пліч бояза замерехтіло. Пожирачі зупинилися, деякі з них затулили обличчя руками. Ферро примружила очі, та тоді лише ледь відчутно повіяв вітер. Легенький вітерець, який хвилою пішов від першого з поміж магів, підняв із каміння Тирсу, і поніс її білою хмаринкою до самісінького краю площі маршалів. Мамон опустив погляд і насупився. У камені під його ногами тьмяно поблискував на вбогому сонці метал. Кола, лінії, символи. Кола всередині кіл, що вкривали весь обшир площі одним величезним візерунком. «Одинадцять вартівників! І одинадцять вартівників відображених!» – пояснив Баяс. «Залізо, загартоване в солоній воді!» Вдосконалення, яке мені підказали дослідження Канедіаса. Глустрот користувався звичайною сіллю. Це було його помилкою. Мамун підвів погляд, і з його обличчя зник крижений спокій. Невже ти хочеш сказати? Його чорні очі швидко перейшли до Ферро. А тоді опустилися до її долоні, що міцно стискала сім'я. Ні, перший закон. Перший закон? Мах показав зуби. Правила це для дітей. Це війна, а на війні єдиний злочин це програш. Слово Еуза, бояз скривив вуста. Ха, нехай він вийде і зупинить мене. Годі. Один із пожирачів вискочив уперед і помчав по металевих колах до їхнього центру. Феро охнула, камінь у неї в руці раптом став страшенно холодним. Повітря довкола боя закрутилося і танцювало так, ніби то було його відзеркалення у укритому брижами ставку. Пожирач підскочив, роззявивши рота, зблиснув ясний клинок його меча, а тоді його не стало. Як іще двох позаду нього. Там, де стояв один із них, по землі розмазалася видовжена пляма і збризок крові. Феро дивилася, як ця пляма стає дедалі ширшою. У неї відвисла щелепа. У будівлі, що стояла позаду них, тепер з'яяла велетенська дірка від землі до запаморочливого високого даху. Велика ущелена оточена ламаним камінням і повислою штукатуркою, потрощеними брусами і готовим відпасти склом. Із розбитих країв у яму, що з'яяла внизу, щедро сипався пил. Крізь чисте повітря летіла зграй карваних паперів. Із цієї руйнації долинув тонкий змучений крик. Схлип. вереск болю. Багато голосів. Голосів тих, хто ховався в тій будівлі. Не пощастило їм. Баязові вуста поволі вигнулися в усмішці працює, видихнув він